Pace la Betania După acea eliberare binecuvântată din februarie 1965, nu l a mai întâlnit pe domnul Neil timp de aproape 2 ani, pentru că s-a mutat la Brixham, unde locuiește și în prezent. M-am întors la spital pentru încă două săptămâni și apoi mi s-a făcut ieșirea definitivă. La început, personalul medical a fost surprins când m-a văzut că arăt atât de bine după weekendul în care fusese plecată. M-am întrebat ce ar fi gândit și ce ar fi spus dacă ar fi știut de experiența pe care o trăisem, dar nu le-am povestit nimic. La început au fost doar surprinși de transformarea mea, dar după câteva zile s-au arătat de-a dreptul Nimeni nu putea nega că se întâmplase ceva cu mine. Dovezile erau clare ca lumina zilei, dar nimeni nu putea pricepe ce m-a putut schimba între atâta. Arăt schimbată, mi-au spus câteva asistente. Ești mai tânără. Mai proaspătă și mai plină de viață decât înainte. După o astfel de eliberare extraordinară, speram să mi se facă imediat ieșirea din spital. Simțeam că atmosfera deprimantă de acolo nu-mi face bine. Într-o anumită măsură aveam dreptate. Mai târziu am aflat că aș fi putut să nu mă mai întorc deloc la spital pentru că mă internasem voluntar. Dar Domnul lucrează pe căi misterioase pentru a-și împlini minunatele planuri. Mântuitorul a avut probabil un scop bine definit pentru întoarcerea mea. Cine știe? Nu mi s-a mai prescris terapie de șoc. Nu mai aveam nevoie de așa ceva. De fapt, eram cea mai fericită persoană din lume, mult mai plină de bucurie decât bietele asistente, atât de împovărate de muncă. Când simțeam că mă asaltează din nou tristețea și singurătatea, Începeam să mă implic în tot ceea ce se întâmpla în jurul meu, înveselindu-i pe pacienții deprimați și dezorientați, stând de vorbă cu cei bătrâni și singuri, pieptănându-i și ajutându-i în ceea ce nu puteau face singuri. Încercam să fiu folositoare atât cât puteam, în locul acela atât de aglomerat și zgomotos. Într-un mod ciudat, perioada aceasta petrecută în spital îmi amintea de zilele din închisoare. Istoria părea că se repetă. Infirmierele și asistentele medicale erau uluite, la fel și medicii. Toți rămâneau gură cască de uimire văzându-mă atât de schimbată. Mai trebuia totuși rezolvată o mare problemă, aceea a pastilelor. Ajunsesem dependentă de ele. Dacă medicii ar fi înțeles ce rol important jucaseră drogurile în viața mea, n-ar fi trebuit nici de cum să-mi prescrie atât de multe pastile. Cele din urmă au recunoscut greșeala lor, Deși cam târziu, înainte de a părăsi spitalul, am fost fătuită să renunț la tabletele pe care le luam încetul cu încetul, după cum puteam. Am promis să fac lucrul acesta pentru că vroiam într-adevăr să fiu liberă de orice fel de drog, ușor de spus, greu de făcut, cum aveam să aflu în curând. După ieșirea din spital, aveam încă nevoie de multă îngrijire fizică, mentală și spirituală. În scurt timp am înregistrat un regres. Nu m-am întors de unde plecasem, dar totuși mergeam într-o direcție greșită. Eram încă la începutul vieții și experienței creștine. Orice creștin experimentează în anumite momente ale vieții lui un anumit gen de opresiune. Lucrul acesta mi se întâmpla și mie acum, iar satan avea grijă să-mi fie cât mai greu de îndurat. Mi se părea că întunericul se lasă din nou peste mine. În loc să iau tot mai puține pastile, luam mai multe decât la început. Ceva lipsea în viața mea. Aveam nevoie de dragoste adevărată și de multă înțelegere. Eram la o răscruce și nu știam pe ce cale s-o apuc. Simțeam adesea că creștinii mă evită și le este frică până și să schimbe două vorbe cu mine. Poate că trecutul meu le era prea proaspăt în minte pentru a mă putea accepta fără rezerve. Ce-ar fi făcutoare dacă ar fi aflat de fostele mele practici, de vrăjitoare? Atitudinea creștinilor, opresiunea și faptul că eram încă imatură din punct de vedere spiritual îmi făceau viața grea. Până una alta, de-abia învățam să umblu pe noua cale. În loc să fiu în al nouălea cer, am devenit iar confuză și invadată de temeri. Câțiva prieteni creștini au sesizat nevoia mea de a-mi petrece convalescența departe de binecunoscutul oraș și multele sale ispite. Mi-au propus să merg la țară, să mă odihnesc, să mă întăresc și mai ales să mă refac fizic. Nu eram deloc încântată de ideea de a pleca să locuiesc cu niște străini, cu niște oameni care nu știau absolut nimic despre mine, dar cum era să-i rănesc astfel pe cei care încercau să mă ajute? Așa că, în ciuda îndoielilor și temerilor mele, am acceptat să merg la țară. Am fost condusă de prietenii mei cu mașina. Pe drum mă gândeam că dacă nu-mi va place acolo, voi putea oricând să fac cale întoarsă. În cele din urmă am ajuns în satul Gamlingei, din districtul Bedfordshire. Deși am fost întâmpinată cu căldură, nu eram prea entuziasmată de ideea de a rămâne acolo. Nu le eram recunoscătoare prietenilor mei, dar îmi era teamă de necunoscut. Am scuturat politicos mâinile gazdelor mele, domnul și doamna Parker. Prima impresie pe care le-am dat-o a fost aceea unei persoane foarte singure și copleșite de amărăciune. Au observat că eram mereu adâncită în gânduri și trăiam într-un nor de resentimente. Fața mea era un portret al tristeții. Domnul Parker mi-a mărturisit mai târziu că ochii, îmi erau plini de durerea și suferința prin care trecusem și mai treceam încă. Nefericirea și nevoia de împlinire în viața mea nu puteau fi ascunse. De când își dedicase viața lui Hristos, domnul Parker începuse să-și dea seama de arzătoarele nevoi ale atâtor oameni singuri și nefericiți din lume. A înțeles că o persoană atât de nenorocită cum fusesem eu poate fi ridicată numai prin iubire și înțelegere. Numai dragostea adevărată putea pătrunde până în sufletul meu. Deși eram un om vorbăreț din fire și în același timp pastorul unei mici biserici de la țară, domnul Parker nu s-a avântat să-mi predice. Știa că înainte de toate aveam nevoie de cineva care să mă asculte și nu de un predicator. Dacă aș fi știut cum gândea el atunci, lucrurile s-ar fi petrecut altfel în prima seară. Dar fiindcă nu știam, nu eram în largul meu și mă așteptam ca dintr-un moment în altul gazdele mele să înceapă să-mi predice și să-mi citeze texte din Biblie. De îndată ce să a evit o ocazie potrivită, am întrebat dacă pot să-l scot la plimbare prin sat, pe padii câinele familiei. Cum am ieșit din casă, mi-am aprins o țigară. Plimbându-mă prin satul pustiu, îmi simțeam inima din ce în ce mai descurajată. Eram într-un loc foarte plictisitor. Mă tot întrebam cum de-am putut fi atât de fraieră să mă las dusă în pustietatea asta în care nu se găsea nici măcar o cafenea unde să stau liniștită la un ceai și o țigară departe de privirile oamenilor. Am hotărât că voi sta câteva zile și apoi voi găsi un pretext să mă întorc în oraș. În primele zile mi-am petrecut timpul scoțându-l pe padii la plimbare, ne-am împrietenit la cataramă, obișnuiam să împărtășesc câinelui toate temerile mele. În ochii lui mari și căprui era atâta tristețe de parcă ar fi înțeles tot ce îi spuneam. Probabil nu fusese scos niciodată atât de des la plimbare și nu știa ce se întâmplă. Eu eram copleșită de amintirile copilăriei, când obișnuiam să-i vorbesc lui Bessie, labradorul negru. Încet, încet a trecut o săptămână, iar eu mi-am schimbat părerea despre familia Parker. Nimeni nu mi-a predicat, nimeni n-a proiectat planuri mărețe pentru viitorul meu. Temerile mele fuseseră neîntemeiate. De fapt, pastorul și soția lui nu făceau altceva decât să mă trateze ca pe o persoană absolut normală. Și, lucru și mai surprinzător, m-au acceptat în familie, fără întrebări, fără ezitări și fără să facă nicio presiune asupra mea. Aveau doi copii adolescenți, un băiat și o fată, și chiar și ei m-au tratat ca pe o a familiei, acești oameni erau legați unul de altul nu de reguli sau religie, ci de dragoste, căci îl iubeau cu toții pe Iisus. Totul era simplu și dulce, atât de natural și de revigorator pentru mine. Era prima dată când vedeam viața de familie altfel decât nefericită și sordidă. Spre propria muimire am început să mă bucur de șederea mea acolo. Deprimarea s-a mai întors câteodată în ciuda mediului prielnic în care mă aflam. Îndoielile și temerile din trecut îmi copleșeau uneori mintea. Aveam adesea insomnii în ciuda somniferelor pe care le luam. Coșmarurile îngrozitoare îmi bântuiau deseori nopțile. În timpul zilei mă îndopam cu medicamente și eram apatică. Deși domnul Parker a observat toate acestea și știa bine că fumez, nu mi-a reproșat niciodată nimic. În loc să mă critice, petrecea multă vreme rugându-se pentru mine. Aștepta timpul lui Dumnezeu, timpul în care orice barieră avea să fie dărâmată. Încet, dar sigur, resentimentele și neîncrederea mea au dispărut pe măsură ce răspundeam iubirii acestei familii creștine. Mi-am dat seama că le păsa cu adevărat de mine. A fost un minunat pas înainte când i-am întrebat dacă le pot spune mamă și tată. În sfârșit îmi câștigaseră încrederea prin dragostea lor. Bineînțeles că poți, draga mea, au spus ei luându-mă în brațe și dând drumul lacrimilor. Cât de înțelepți, cât de răbdători fuseseră. N-au dat buzna în sufletul meu pentru a-și am împlini marile nevoi spirituale. Asemenea lui Hristos au așteptat în rugăciune și răbdare să le răspund. Pe măsură ce mă apropiam mai mult de mama și de tata, cum îi numeam acum, am început să mă deschid și să le spun mai multe despre mine. Nu m-au uzorit niciodată și știam că pot avea încredere în ei în privința discreției. Odată cu trecerea timpului, temerile și tulburările cauzate de opresiunea duhurilor rele au dispărut. Cu răbdare, rugăciune și blândețe, mama și tata rezolvau fiecare problemă în momentul în care se ivea cu dragoste și înțelegere. Acesta a fost începutul unor luni, lungi de ajutorare pentru mine, deseori sfințită cu lacrimi. Adesea trebuie să mă vegheze zi și noapte, temându-se să mă lase singur, atât de puternic mă hărțuia satan. Dar bătălia era a Domnului și pas cu pas Isus m-a condus în mod minunat pe drumul spre pacea de plină. Am început să trăiesc din abundență viața creștină. Isus a fost din nou învingător. Când în cele din urmă bătălia s-a sfârșit, mi s-a arătat din nou Isus. Da, l-am văzut cu ochii mei. Avea mâinile întinse spre mine și ochii plini de dragoste. M-a luat în brațe, șoptindu-mi ești a mea. Știam, fără umbră de îndoială, că eram a lui. El nu mă va părăsi niciodată. Mă va conduce prin toate încercările, prin tot întunericul, până când, într-o zi, îl voi vedea față în față, în veșnicie. Satul și împrejurimile sale, care-mi apăruseră până atunci atât de plictisitoare și lipsite de viață, îmi erau acum foarte dragi. Am numit acel loc Betania. Mă ducea cu gândul la orășelul de lângă Ierusalim, unde Iisus îi vizita desior pe Marta, Maria și fratele lor Lazar. Orășelul acela se numea Betania, un loc retras al odihnei și al păcii. Mi se părea un nume potrivit pentru această reședință de la țară. După cum puteți observa, începusem să citesc Biblia. Ceea ce-mi fusese altădată de neînțeles era cum clar ca lumina zilei și plin de semnificație. Stăteam ore întregi și citeam cum îi vindeca Iisus pe cei cu trupul sau cu mintea bolnavă. Pe toți pe care i-a atins, i-a făcut întregi și sănătoși, așa cum face și astăzi. Oare nu se atinsese el și de mine, nu m-a făcuse și pe mine integră? Totul era fascinant. Biblia prindea viață. Cartea de imnuri pe care o primisem cu atâta vreme în urmă și pe care o luasem cu mine și la închisoare, îmi era acum foarte dragă. Obișnuiam să o citesc și uneori să cânt imnurile pe care le învățasem de mult. Eram captivată de cuvintele lor minunate, atât de simple și de directe. Povestiți-mi viața lui Isus. Scrieți-mi-o în inimă, cuvânt cu cuvânt. O, da, acum cuvintele acestea aveau o semnificație specială pentru mine. O, cât de mult îndrăgeam acele imnuri. Privind în urmă, îmi dădeam seama că Iisus mă veghease cu privirea-i blândă și iubitoare, chiar și în anii de cea mai neagră rușine. M-a văzut pe străzi, ca prostituată, m-a văzut în templele lui Satan și în sabatele vrăjitorești. M-a iubit chiar și atunci, în păcatele celei mai întunecate de gradări. Apoi, într-o zi, m-a chemat acasă și mi-a deschis ușa. O, ce minune! Eram copleșită de căință și de mirare, gândindu-mă că el m-a iubit, chiar și pe mine. Mă mai minunez și azi de lucrul acesta și niciodată nu voi înceta să mă minunez. La Betania, Iisus m-a apropiat mai mult de el, mi-a îndepărtat amărăciunea din inimă, mi-a vindecat rana și durerea atâtor ani, prin dragostea acestei familii și a șters ororile din mintea mea, mi-a reînnoit întreaga ființă. Totul era nou, totul, era ca și cum aș fi născut a doua oară, Atât fizic cât și spiritual, întreaga lume mi se părea frumoasă, iubeam orice ființă și orice lucru din minunatul univers creat de Dumnezeu. Pisica bătrână și plină de purici de lângă container, păpădia care își scotea cu greu căpșorul prin pietriș, da, chiar și lucrurile acestea îmi frumoase. Mă plimbam prin poieni vers și păduri dese, iar inima mea cânta, sam de bucuria a tot ce vedeam, a tot ce făcuse Isus pentru mine, a tot ce m-arăta și aveam plan pentru mine în anii care urmau. Pentru prima oară în viață dădeam importanță minusculelor floricele ce răsăreau din pământ și firișoarelor de iarbă. Le admiram culorile. Cerul era de un albastru atât de curat de parcă cineva îl spălase cu apă și săpun. Cândva bolta sa fusese atât de cenușie pentru mine. Mi se părea că cineva pictase în verde copace și iarba și tot pământul în culori strălucitoare. Timp de atâția ani ignorasem toate aceste minunății. Acum vedeam lumea cu alți ochi. Cerul de sus e albastru, dulce, clar. Covorul ierbios jos e moale, verde. Pulsează în orice lucru atât ahar, dar numai cu Hristos ochiul îl vede. Atunci nu știam imnul acesta încântător, dar îl experimentam într-un mod minunat. Bucuria ce minunda ființa nu poate fi exprimată în cuvinte. Acestea sunt prea sărace ca să arate cât de dragă mi era Isus, cât de dulce și de minunată era prezența lui în viața mea. Într-o zi, pe când mă odihneam, am simțit că Isus e prezent acolo într-un mod deosebit, mai deosebit decât oricând. La început l-am simțit apropindu-se încet de mine, apoi i-am auzit vocea șoptindu-mi la ureche. Tu ești o fecioară neprihănită în ochii mei. Tu ești Maria Magdalena vremurilor tale." Tata era prin apropiere și a văzut expresia de pe chipul meu. Simțea și el că Isus este un nume, am dat seama că tata era acolo, Fiind conștientă doar de prezența lui Isus și de cuvintele pe care mi le spunea el, mai târziu tata mi-a spus că n-am mai văzut niciodată ceva. De la magie neagră la Hristos, de Dorin Irvin, caseta numărul 6 Tu ești o fecioară neprihănită în ochii mei, tu ești Maria Magdalena vremurilor tale.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 Cine-i Maria Magdalena?" l-am întrebat pe tata. Cu lacrimi în ochi mi-a citit din Biblie cum a scos Isus șapte demoni din Maria Magdalena, o femeie a străzii prostituată până în clipa când Isus a intrat în viața ei și a schimbat-o radical. Am plâns mult de tot. O, cât de mult trebuia să-l fi iubit Maria pe Isus. Îi iertase atât de multe și o eliberase. Acum Iisus îmi vorbise mie." Spunându-mi că sunt Maria Magdalena vremurilor mele, era minunat, mai mult decât minunat, și eu fusesem ca Maria, o prostituată posedată de multe duhuri rele, și Isus m-a eliberat. Isus îmi devenea tot mai scump cu fiecare zi, cu fiecare oră, o fecioară neprihănită în ochii mei, iată cum mă numise Isus. Încă plângând, tata și-a deschis Biblia la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetul 2, unde autorul scrie bisericii din Corint. Sunt gelos pe voi cu gelozia lui Dumnezeu, căci vreau să vă învățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară neprihănită. Biserica din Corint era renumită pentru căderile și păcatele în care trăiau unii din membrii ei, Apostolul Pavel era îndurerat din cauza acestei situații, că ce-ar fi vrut să-i știe pe copiii lui Dumnezeu curați și fără pată. Am fost copleșită de bucurie când Iisus mi-a vorbit mie, o fostă prostituată, vrăjitoare și artistă de striptis, și mi-a spus că în ochii lui sunt o fecioară neprihănită. Cu alte cuvinte, acum eram curată și sfântă, spălată prin sângele lui, îndreptățită în ochii lui Dumnezeu. De atunci l-am iubit pe Iisus și mai mult. Cum aș putea să uit astfel de cuvinte rostite de gura Mântuitorului însuși? Iisus a continuat să-și reverse bine cuvântările asupra mea. Harul lui se noia în fiecare dimineață. Eram umplută de Duhul Sfânt, lăudându-L, iubindu -l și slujindu-L pe Iisus. El era Domnul vieții mele și Domn peste întreaga lume. Imaginați-vă cât m-am bucurat și cât m-am minunat, când am citit despre femeia samariteancă din Ioan 4, Iisus a întâlnit-o la o fântână și i-a dat apa vieții. La început mi s-a părut de necrezut că astfel de relatări simple se află în Sfânta Scriptură. Îmi era greu să pricep, fără îndoială că Iisus își făcea simțită prezența în viața mea, apropiindu-mă de el tot mai mult, pe măsură ce creșteam în harul și cunoașterea sa. În cele câteva luni pe care le-am petrecut la Betania, Isus era învățătorul meu și mi se revela pe sine însuși, pregătindu-mă pentru lucrarea pe care o aveam plan pentru mine și asigurându-mă mereu că sunt fică de rege. Nu mai eram fica și sclava lui Satan, ci copilul lui Dumnezeu. N-am să pot uita niciodată Betania, căci acela a fost locul unde dragostea a triumfat. Pacea a venit în inima mea și am fost copleșită de bucurie. Într-o seară am aprins un foc mare în care am mars hainele mele negre, țigările, drogurile și alți idoli. Au fost momente de bucurie nestăvilită când țopăiam cu toții în jurul focului, lăudându-l pe Domnul și mulțumindu-i pentru tot ceea ce făcuse pentru mine. Altora, poate că focul acesta li s-a părut o priveliște ciudată, dar pentru noi a fost foarte semnificativ. Cu siguranță că Satan se înfiora, dar fără îndoială că îngerii Domnului se bucurau împreună cu noi. Aceasta a fost o manifestare exterioară a tot ceea ce făcuse Mântuitorul Isus Hristos în lăuntru meu. El izgonise temerile și umbrele întunecate din mine, aducându-mă la lumina de plină a dragostei sale. Da, am găsit la Betania bucurie, dragoste și pace în Hristos.